per l'organizzazione uh, dei turni dei, della messa in onda per quanto riguarda i tecnici, i registi, i fonici eh, per quanto riguarda l'organizzazione e, eh, e la presenza in diretta piuttosto che registrata dei vari speaker quindi tutto quello che serve a eh, normalizzare e a rendere come dire, proceduralmente valida una attività editoriale